Kəsən dərs ticarətdə olan şərtlər haqqında danışdıq, onu bitirdik. Ümid edirəm ki, hamınız o şərtləri əzbərlənirsiniz. 7 şərtdir. Çox asan şərtlərdir. Hər birinizə bu şərtlər həyatda lazım ola bilər. Bu 7 şərt siz bilin ki, sizin ticarətiniz batıl hesab olunur. Bugün inşallah ticarətdə seçim-ixtiyar barəsində olacaq mövzumuz bu seçim-ixtiyar da müəllif 7 cür növünü qeyd edib bu 7 növü, 7 qismi əvvəlcə müxtəsər şəkildə deyəcəm sonra hər dərs bunları 2-2-3-3 izah edəcəm birinci məclisdə olan Seçim Müştəri ilə Satıcı arasında Akt bağlanır Razılıq Həmən məclisdə Seçim ixtiyar da ola bilər İkinci Şərtdə İcarətin şərfində olan Seçim ixtiyar Üçüncü əskik verməkdə olan seçim, ixtiyar 3-cü əskik verməkdə olan seçim, ixtiyar Dördüncü, cü izlətməkdə olan ixtiyar, seçim öz ixtiyarı ilə istəminə izlədir. 5-ci əibdə olan Yəni, malın eybində olan ixtiyar seçim dördüncü gizlətməkdə olan ixtiyar Yəni, bu müxtəsər şəkildə ola bilsin sizə olmasın İzah etdikcə Aydın olacaq ki, gizlətməkdə olan seçim ixtiyarı necə olur Sonra eybdə Beşinci eybdə olan seçimdir Malın eybində olan seçim ixtiyar Altıncı klimat poarasında xəbər verməkdə olan seçim ixtiyar klimat poarasında xəbər verməkdə olan seçim ixtiyar və sonuncu 7 iki tacir arasında bağlanılan sazişin və bağlanmış sazişdə əgər ixtilaf baş verərsə, o ixtilafda olan seçim iki tərəfin arasında Bağlanmış, sazik Məyyən bir razılığa gəliblər Sonra ixtilaf ediblər Və bu ixtilafda olan seçim İxtiyar İxtiyar nə deməkdir? Bu seçim nə olan şeydir? İxtiyar o deməkdir ki Razılığa gəldikdən sonra Yəni deyirsən ki, bunu 5 manata satıram Nükləri də razılaşır Deyir alıram Ondan sonra seçim qalır Sabit edəsən onu Razılaşasan da belə də Satasan Ya onu ləğv edəsən Deyəsən yox fikrimdən döndüm Bu qiymətə satmıram bu qiymətə satmıram Və yaxud ümumiyyətlə satmıram Seçim bu deməkdir Ya razılaşdığını Sabit edirsən ki, Bəli qəti Razıyan bunu satılmasına Müştəri də alınmasına razılığı edir Ya da Ləğv edirsən, seçim buna deyilir. Diyar buna deyilir. Hər iki tərəfdən ola bilər bu ihtiyar seçim. Müştəri tərəfdən də ola bilər, satıcı tərəfdən. Dedi ki, birincisi məclisdə olan seçimdir. Məclisin seçimi ihtiyarı nə deməkdir? Məclis dedikdə, ərəb dilindən məclis cələsə sözündən götürülmüş məkan alınır. Oturulan yer. Lügəti mənanı götürsən Onda belə çıxacaq ki Yalnız oturduğun zaman Seçim edə bilərsən Lakin şəri mənada İxtiyar məclisi, seçim məclisi O deməkdir ki Ayaq üstədə dayansan, otursan da, uzansan da Müştəri ilə satan bir yerdədirsə O məclis adlanır Ticarət məclisi Müştəri ilə satan bir yerdədirsə, bir yerdə söhbət edir, razılığa gəlirlərsə, o yer ixtiyar məclisi hesab olunur. Və o yerdə, ta, ta ki o yeri tərk etməyib ikisindən biri, ya müştəri, ya satıcı. O yeri tərk etməyib, ixtiyar özündədir. Müştəri də o sadəcəyi poza bilər, satıcı da. Dedi ki, məsələn, 5 manata satıram. 5 dəqiqə söhbət etdilər, sonra dedi, yox, satma ixtiyar sahibidir. Ya müştəri deyir ki, almıram. Bu bəzi qanunlar var ki, demisən, sözün üstündə dayanmalısan. Demisən, alıram, almalısan. Belə şey yoxdur şəriətdə. Nə o vaxta qədər ki, o məclisi tərk etməsin. Bəli, məclisi tərk etdikdən sonra artıq gəlib deyə bilməz ki, razı deyiləm. Nə, o barədə də desən, o barədə də yazacaq, tələsmə. Buna dəlil Buhari Hədis gətirir 2079-cu hədis Buxari də 2079-cu hədis və Muslimdə 1532-ci hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir Əl-Beyani Bilxiyyə Mələmiyyətəfərraqa Alan da, satan da ayrılana qədər ixtiyar sahibidirlər İxtiyar sahibidir, yəni razılığı poza da bilərlər Deyə bilərlər ki, razı deyiləm Ər iki tərəf İkisindən biri deyə bilər ki, mən razı deyiləm. Almıram və yaxud saxmıram. Səhiy hədisdir. Başqa hədis də var, lakin bir hədis də kifayətlənək. Satan da, əlan da, ixtiyar sahibidirlər. Ta o məclisi tərk edənə qədər. Ticarət məclisindir. Bu ixtiyar, bu seçim təkcə ticarət üçün xüsusiləşməyib. Təkcə ticarət çox xüsusilətməyir. Bu bir ağır seçim icarəyə verildikdə də olur. İcarə. Sonra malı malla dəyişdikdə də olur. Dolları manatla, qızılı-gümüşlə və s. Və nisiyyə mallarda da olur. Uzun müddətli mallarda. Məsələn, bunu indi verirəm, malı bir aydan sonra alacaq. Onda da seçim ixtiyar olur. Lakin seçim, ixtiyar nə zaman caiz deyil? Hansı saziş, yəni bağlanılan sazişlərdə bu caiz deyil? Buna misal gətirmək olar vaqfı. Niyəysə Allah xatirinə vaqf edibsə, vəssalam. Bir müddət sonra gəlib deyə bilməz ki, mən fikrimdən dönürəm, bunu ləğv edirəm. Allah xatirinə artıq bunu vermirəm. Olmaz. Allah xatirinə bunu vaqf etdi, vəssalam bunu misal qətməyə var. Həmçinin qulun azad edilməsi. Qulu azad edibsə, sonra fikirlə dönüb deyə bilməz ki, artıq mən öz dediyim qərarı ləğv edirəm. Təzdən o qulu qaytarıram üzvə. Qul edirəm. Belə bu da olmaz. Belə şeylərdə qətiyyətlə şəriyyət bunu qadağan edir. İxtiyarın caiz olmaması. İxtiyar caizdir ticarətdə, icarədə sonra dəyişmədə, malların dəyişilməsində təsərrüfat deyilir, da mı? Və bir də mübadilət. Təsərrüfat malları ilə hələn mübadilət. Bir də nisiyədə. Amma caiz deyil. Bəzi şeylərdə onlar da sazışla olur. Qulun azabıq elməsi, vaqf. Allah xatirini neysə vaqf etməkdir. Həmsinin caizdir musakatda. Deməli, musakat. Musakat nə deməkdir? Ər iki tərəfin razılığı ilə müəyyən bir iş görünür. Məsələn üçün, bostandı, birinin bostanı var. Kiməsə verir, bu bostanı işlətsin və pul qazansın. İşin yarısında bostanın sahibi də gəlib deyə bilər ki, ləğv edirəm, istəmirəm. İşləyən adam da deyə bilər ki, artıq işləmirəm. Hər iki tərəf. O, sadəcəyi poza bilər. Həmçinin başqa... Bu, izarəyə oxşayır. İzarəyə müqayisə olmur. Amma tam izarə deyil. Deməli, burada deyilir ki, məzlisi tərk edənə qədər. Məzlisin tərk edilməsi nəyə deyilir? Şəriyyət ona hədd qoyub mu? Şəriyyət ona heç bir hədd qoymayın. Bu necə bilmir? Necə bilək ki, məzlisi tərk etdi və artıq bağladığı saziş qüvvəyə mindir. Onu pozmaq olmaz, rəqb etmək olmaz. Bunu necə bilək? Məzhəbə görə, həmbəli məzhəbinə görə, müəllif deyir ki, o razılıq əlaməti onların məclisinin tərkə olunmasına dalalət edir. Yəni, hər iki tərəf desə ki, razıyam, sattın, qəbul etdin, bu məclisin tərkə olunmasına dalalət edir. Amma şərh edən, bəli, həmbəli məzhəb. Bu zəifdir, zəif reyidir. Şərh edən icmanın əksəriyyət, əksər alimlərinin kirini gətirir ki, Nə zaman ki, onlar bir-birindən ayrıldılar, o zaman artıq o məclis, yəni o məclisi tərk etmiş hesab olunurlar və bu vaxt da artıq, yəni bundan sonra da artıq onu ləğv etmək caiz deyil. Gələcək nə zaman caizdir. Bu məsələ də gələcək. Buna misal yaza bilərsiniz ki, məsələn, satıcı ilə müştəri yol gedir. İki saat fiyada buradan gedirlər, məsələn harasaq. İki saat. Yolda onlar söhbət edir. Ticarət müqaviləsi bağlayır. Fulan şeyi bu qiymətə satıram, müştəri deyir, alıram, razıyam. Satana qədər məniyyə yerə çatdılar, ayrıldılar və səlam. Orada satana qədər ixtiyar sahibidirlər. İstəsələr, həmən sadəcə ki, poza bilərlər. Ayrılandan sonra isə xeyr. Poza bilməzlər. Artıq razılıq verilir. Əks. Tərəfdə qəbul edir bunu. Və yaxud təyyarədə uçur. Təyyarəd ta tə gəlib havalimanına çatana qədər, onlar ayrılana qədər, ixtiyar sahib edirlər. İxtiyar sahib edirlər, istəsələr, həmən sazışı toza bilərlər. Və yaxud evdədir, otaqda. Otaqdan qalxıb keçir ayaq yolla. Artıq məclisi tərk etmiş hesabı olunur. Ondan sonra, həmən sazışı müqabiləni ləğv edə bilməz. Otaqda olan müddətdə ləğv edə bilərdi. Otağı ki, tərk etdi, çıxdı otaqdan və sələ. Bunları yadınızda saxlayın. Lakin bəziləri özlərin çox haqıllı hesab edir. Razılığa alan kimi tez məzləsi tərk etmək istəyir ki, əks tərəf ləğv etməyə macal tatmasın. Bu, hiilədir. <Gülüyor> Əməllər niyyətə görədür. Ona görə də hər bir müsəlman Allahdan qorxub niyyətinə fikir verməli, diqqət yetirməlidir. Allah sənin niyyətinə baxır, qəlbinə baxır ki, qəlbində nə edirsən, n -n -n nə nəfirləşirsən, necə niyyət edirsən. Hədis gəlib Peyğəmbər sallallənhu əleyhi və səlləmən. Hədis Tirmizidədir və Tirmizidə 3311-ci hədisdir. 3311-ci hədisdir. Əirvalı Qalilə Albani bu hadisənin həsan olduğunu qeyd edir. 5-ci cild 155-ci səhifədə. 5-ci 155-ci səhifədə. Qalanlar səhifələr deyir, və la yəhilu lehü an farikahu xəşyatan an yastəqiləh. Əcbirnə halal deyil, deyil ki, əks tərəfin müqaviləni pozduğundan qorxub məclisi təs tərk etsin. Yəni, razılıq alan kimi nə müştəriyə, nə satıcıya halal deyil ki, dərhal o məclisi tərk etsin. İmkan verməsin ki, qarşı tərəf daha dərindən düşünsün, razılığa gəlsin. Buna imkan verməsin. Bu, halal deyil. Həmçinin belə bir ixtiyar da ola bilər. Yəni, belə bir şəhət də qoya bilərlər həmən məclisdə. Deyə bilər ki, satıram, müştəri də deyir, al alıram və hər ikisi ixtiyarsız razılığa gəlir. Deyirlər ki, heç bir ixtiyarsız, yəni ixtiyar olmayacaq, satıram, qarşı tərəfdədir, alıram. Bu da caizdir. Yəni, demək istəyirəm ki, ixtiyar, bu seçim, tizarətin şərtinə daxil deyil. Vacib deyil ki, ixtiyar olsun, seçim olsun. Vacib o yedi şərtdir. bu yedi şərtini hamınız bilməlisiniz. Bir-bir soruşsam, deyə bilərsiniz, zavaq verə bilərsiniz deyəsini də. tamam olduqdan bir neçə dəqiqə sonra 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə hər ikisi razılığa gəlsə ki müqabiləni pozaq daizdir. Müqabiləni bağladıqdan sonra belə ayrılsalar da, yenə razılığa gəlsələr ki, pozaq Satıcı da razı olsa ki, satmıram Müştəri da razı olsa ki, almıram Bu da caizdir Hər ikisinin razılığı ilə Yəni, belə xulasa yaza bilərsiniz ki Hər ikisinin razılığı ilə Müqabiləni istənilən vaxt poza bilərlər Lakin İkisindən biri Müqabiləni pozmaq istəsə Bu qəbul olunmur Və o ticarət Yəni, o mal satılmalıdır Satıcı desə ki, satmıram Qəbul olunur Müştəri alır və satıcı məcburiyyət qarşısında e, məcburən sat satmalıdır onu. Həmsinin əksinə, müştəri desir ki, almıram, satıcı məcburən ona sata bilər. Çünki artıq şərt bağlamışıq və ayrılmışıq, indi gəlmişsən deyirsən ki, almıram. Şərt bağlanandan sonra iki tərəfdən biri razılığı olmasa, onun ticarətə ehtibir dəxili yoxdur. Hər iki tərəf razılığa gəlsə, bəli, onda razı işi boza bilərlər və bir şeydə qeyd edin ki, iki tərəfdən biri müəyyən səbəbə görə, deyək ki, əmmaya görə, o sazıcı qoza bilər. Məsələn, satıcı malı verdikdə, zəmanət verib ki, bu, fulan cür maldır. Alandan sonra, görür ki, o dediyi kimi deyil, alladıb bunu. Həl, gətirib ləğv edə bilər. O sazıcı ləğv edib, qaytara bilər. Yox, əgər, satıcı dediyi vəsfilə ona satıbsa o sonradan onu qormayıbsa artıq geri götürməyə bilər. İndi keçək ikinci məsələyə. Şərtlə bağlı olan ehtiyac. Şərt, şərtdə olan seçim necə olur? Hevallah şərtdə olan seçim bu müqavilədən əvvəl də ola bilər. Müqavilə əsnasında da ola bilər. Müqavilədən sonra da ola bilər. Ona heç bir daxil yox o bağlı olan seçim, ixtiyar müqavilədən əvvəl də ola bilər müqavilə əsnasında da o danışıq əsnasında da ola bilər müqavilədən sonra da ola bilər bunun heç bir təxli yoxdur buna bir misal yazın ki, başa düşə bilərsin şərflə olan seçim nə demir məsələn, deyirsən ki ulan şeyi alıram sənlə lakin üç gün müddətində mənim seçimim olacaq. Üç gün mən fikirləşəcəm. Bu üç gün müddətində sən o sazıqı şey poza bilərsən. Gəlib deyə bilərsən ki, istəmirəm, fikrim dəyişdim. Ondan artıq da 5 gün, 10 gün, 1 ay nə qədər istəyirsən, seçim üçün müddət qoya bilərsən. Bu da şərt. Seçimdə şərt adlanır. Həmçinin üç gündən sonra yenə gəlib onun razılığa gələ bilərsən ki, üç gündə mənə əlaqə vaxt ver. Bu şərtə də qoya bilərsən. Bu cür seçimini də edə bilərsiniz. Lakin bir şərtlə ki, o müddət, qoyduğun müddət məlum olsun. Qardaşım əskəridən gələnə qədər fikirləşərəm, belə olmasın. Allah bilir nə vaxt gələcək. Və heç gəlmədi. Müəyyən bir vaxt təyin olunmalıdır. Ayla, məsələn, dekabr ayına qədər, yanvar ayına qədər, orucluq bayramına qədər və s. Sonra o müddət ki, şərtdə qoyulur, o müddət nə vaxtdan sayılır? Əvvələ yazın ki, birinci, o sazıq ki, bağlandı, müqabilə ki, bağlandı, bu seçim, əgər şərt qoyub ki, bir gün ərdində olacaq bu seçim, Bir gün nə vaxt ki, müqavilə bağlandı, saat birdə bağlanıbsa, səhərsi gün birə qədər onun vaxtı var. O vaxt ərzində seçim edə bilər. Müqavilə bağlanandan sonra oturub söhbət edirlər, bir saat keçir. Bir saatdan sonra deyir ki, mənə seçim üçün vaxt ver bir gün. Onda bir saatdan sonra başlayır vaxt. Yəni, saat 1-də müqaviləm bağlayıb ki, alıram. O da deyir, satıram, razılığa gəldilər. Sonra deyir ki, 1 saat kəsəndən sonra. Mənim üçün, diyarım üçün, yəni seçmək üçün vaxt ver 1 gün. Saat 2-dən gələn gün saat 2-yə qədər vaxt var. Dikkatlə fikir verin. Müqavilə bağlanan vaxt desə ki, seçim üçün mənə vaxt ver 1 gün. 12-də bağlanıbsa, səhərçi gün 12-yə qədər vaxt var seçimə. O vaxt ərzində gəlib öz fikrini bildirə bilər Yox, razılığa gəldilər Üstündən bir saat, iki saat Hələ məclisdə oturublar, ayrılmıyıblar Müddət keçdikdən sonra Desə ki, bir gün mənə vaxt ver Onda o şərt bağladığıları vaxtdan sayılır O biri günə qədər Yəni, iki saat keçibsə Saat ikidə bunu deyibsə Səhərsi gün ikiyə qədər onun seçməyə vaxtı var Ondan o yana vaxtı yox Ondan o yana artıq O icabət vacib olur Satana da alana alandır. Bir ay məsələn, üçün, hər iki tərəf bir ay vaxt alıblar seçim üçün. Satan da alandır. Bir ay ərzində fikirləşərik. Satan da deyir, fikirləşərəm, sataram. Alandır. bir ay ərzində onlar həmin o bala-bula bağladıqları müq müqaviləni poza bilərlər. Yəni oturmuşuq məclisdə mən deyirəm sənə maşınımı satıram 10 minə, sən de, deyirsən alıram. Bəs zaman, razılaşdıq. Sonra hər ikimiz deyirik ki, bir ay müddətində fikirləşək. Sonra alalım. Bir ay müddətində hər iki tərəf razılığı ilə o sadişi poza bilərlər. O, deyir ki, alsın, satan da onu saxsın. Azib deyir. Deməli, bir məsələ də var. Bu, icariya aiddir. Evə misal gətirəcəm. Bunu müqayisə eləyərsiniz maşına və s. Məsələlərə. Deyirsən ki, icara götürəməm. Bu evi bir illik sənə verirəm olan qiymətə. Ayı 50 dollarda. Bir illik alırsan, götürürsən icara. O həmən şəxs deyir ki, bəli, razıyam, götürürəm. Lakin, o bir ilin ərzində, 20 gündən sonra, o gəlib deyə bilər ki, İstəmirəm. Onda neyin əməlidir? İcariyə verən məcbur edə bilməz ki, bir illik götürmüsənsə, qalmalısən ya da bir ilin pulunu verir. Başqa adam tapa bilərdim mən. Belə şey veriyə bilməz. 20 günün pulunu verir, ödüyür. Nə qədər ödüyür? Onu ödüyür, bəs salam. O, sazıcı posullar. Cahizdir. Dəllil də yaza bilərsiniz ki, müsəlmanlar bunu yazmışsınız bir dəfə. Qoyduqları şərtə görə əməl edir. Sonra Desə ki, sabaha qədər müəllət ver, seçim edin. Sabaha qədər. Sabah deyildikdə nə qəst olunur? Sabah deyildikdə, qovəti mənada gün çıxana qədər. Əgər axşam deyibsə, gecə deyibsə sabaha qədər, gün çıxana qədər. Gündüz deyibsə gün batana qədər. Sabaha qədər bu qəst olunur. Bunu qeyd edin. Sabaha qədər qəsd edilir ki, ya gün çıxan, əgər gecə qazılığa gəliblər, seçim qoyularsa, gün çıxana qədər bu seçim qarşısındadır. Seçə bilər. Gündüz deyibsə, gün batana qədər seçə bilər. Başa üç düz məsələni. deyirəm ki, bu kitabı satıram sənə 5 manata. Mən də deyirsən, alıram, ancaq mənə sabaha qədər möhlət verin. Gün çıxana qədər. İndi demişəm gün çıxana qədər. Gündüz gün batana qədər sayılır. Amma elə yerlər də var ki, oranın adətinə görə sabaha qədər yəni, bazarın açılmasına qədər deyilir. O adət varsa, o adətə uyğun gözləmə müddəti o bazarın açılmasına qədərdir. 7 yedidə bazar asılır, yeddiyə qədər. Onda asılır, ona qədər. O adətə görə. Adət yoxdursa, elə yer var adət ola bilsin, orada 8-ə qədərdir. Elə yer var, 9-ə qədərdir. Elə yer var, 10-ə q Adət yoxdursa, qaydırıq əslinə. Gün çıxana və gün batana gedir. Sonra hansı biri seçim qoyubsa, ixtiyar. Ya müştəri, ya satıcı. Əks tərəfin, qarşı tərəfin razılığı olmadan o istəməsə də belə, həmin müqaviləni poza bilər. Məsələn, mən satıram bu kitabı 5 manata, sən müştərisən. Deyirsən, sabaha qədər və yaxud bir ay müddətində mənə möhləd ver məsələn ki, alacam, razılaşırıq. Və o müddət ərzində sən heç gəlmirsən, yəni pozursam müqadələni, almırsan. Sən seçim qarşısındaydı. O vaxt keçdiyim, pacib diş gəlib alsam. Almasa günah. Sonra o müddət əsnasında, yəni müştəri razılaşıbsa, müştəri razılaşıbsa, o müddət əsnasında mala nə isə bir ziyan bəyərsə, onun müştəri ödəyir. Çünki artıq mal müştərinindir. Artıq o malı alıb deyirəm ki, məsələn, bir kitabı alıram. Əhə, o hə, ziyanı bəyərsə, satan səsən. Deyirsən ki, sattım. Razılığa gəldik. Hə? Ondan sonra sən çıxıb gedirsən, bu mal qalır, hələ götürməm sən. Gəlib götürəcəksən. Axı, bu artıq sənin mülkündür. Mənim yanımda buna nə isə olarsa Allahın qədəri ilə, mən tərəfdən yoxdur. Onun zəriməsini sən ödəyirsən. Sonra artım, malda artım olarsa, bu artım kime satır? Müştəriyə ya satıcıya. Malda artım olarsa, bu artım kime satır? Müştəriyə ya satıcıya. Məsələn, inəyə alın. Yüzsü onlara məsələn, inəyə alın. Və ya Seçimdə bir aylıq qoyub ki, bir ay ərzində fikirləşim alacaqm. Razılığa gəliblər, ancaq bir aylıq baxım görüm necə olacaq. Amma razıdır ki, alıram bu inəyin. Bir ay ərzində o inəyin südündən istifadə edə bil. Müştəri inəyin südündən istədiyi qədər istifadə edə bilər. Düzdür, əgər o hilə qurarsa ki, razılığa gələyim, bir ay seçim qoyum, sonra bir ay südündən istifadə edim, sonra demə almıram. Həmən o heyləsinə yorə langalağında cavab verəcək. Gələcək dərslərdə ola bilsin, bəyən olsun ki, həmən o heyləsinə yorə cəriməni ödəməlidir. İnşallah gələn dərslərdə bu bəyən olacaq. Amma əgər siz qüniyyətlə almaq fikri varsa, o seçim müddətində südün e, südünlə istifadə edə bilər. Lakin birdən inək. Razılığa gəldiyi vaxt 70 kiloluq idisə, bir ay müddətində 90 kiloluqsa, o 20 kilosu satıcının da. Artıq qiymətə də sata bilər. O 20 kilolunun qiymətini üstünə qoyub sata bilər. Çünki, artım iki cürdür. Mallan əlaqəli və maldan ayrı olan artım. Mallan əlaqəli olan, onun ətidir, piyidir, artır. Onu ondan ayırmaq mümkün deyil. Amma maldan ayrı olan, ayrılır. Bu ayrılan müştəriyə çatır. Allah qəli birlik bərabər olanı isə satıcıyə. Həmçinin bu məsələni də qeyd edim. Əgər satan malını təyin edibsə, alanda aldığı şeyin müqabilində verdiyi malı və pulu təyin edibsə, onu başqa şeyə sərf edə bilməz. Bu kitabı görmüşəndə, bu kitabı deyirəm, alıram. Üç gündən sonra gəlib alacaq. Razılığa gəlmişəm. 3 gün müddətində gəlib alacaq. Bu kitabı sən satıb, mən gələndə bu kitabdan yenə mənə verə bilməzsən. Artıq bu kitabı təyin etmişəm. İminə, bu kitab. Amma desəydim ki, bu kitabdan, yəni neçəyə verirsən, filan qiymətə. Bu kitabdan filan qiymətə gəlib alacaq, bu kitabdan. Başqa kitab da verə bilər. Həmsinin qarşı tərəf də desə ki, bax, bu pulu böyirəm e, bu pulu gəlib alacam, göstərir ona 100 dollar o dolları başqa şəyə sərf edib başqa pulla gəlib ala bilməz o təyin etdiyi pulla almalı ona görə də alanda və satanda heç neyi təyin etmək ki, məhz bunu satacam və yaxud məhz bununla alacam təyin etmək onda əsan olur həmən maldan heçə cür var Eyni mallardır, sata bilərsən Burada yalnız o qəsd olunur ki Müştəri alınmasın Ona göstərəcək yaxşı malı Gələndə Başqa defekti olan malı verəcək Göstərəcək Əsil pulu Gələndə fərşi pul verəcək Bu olmasın deyə Bu qayda qanunlar buyur Sonra Aldığın şeyi Hələ almamsan razlığığa da gəlməyin sən. Razlıqla razlığa gəlməmişdən əvvəl onu istifadə edib yaxşı pis olduğunu yoxlaya bilərsən. Maşındır, sürüb yoxlaya bilərsən. İnaydır, sağıb yoxlaya bilərsən, nə qədər su verir. Və yaxud çağanda təpi atmır, təpi atır, atmır. Yaxşı ne idi, Bunu yoxlaya bilərsən. Bu caizdir. Bu da həmen ixtiyara girir. Həmen ixtiyara aid müddət də yoxdur. Yoxdur müddət Razılıqla 3 gündə ablada gəliyorsa Boşuna gəlsə, müddət də yox Sonra satıcı müştəri ilə razılığa gəlir Lakin 3 gün mühlət alır, 3 gün müddətində Setim etsin 3 gün müddətində başqa bir müştəri gəlib artıq pul verərsə Satmağı caizdir, sata bilər və əvvəlki sadışı poza bilər Çünki 3 gün müddət qoymuşdur setim üçün Üç gün, üç gün müddətində bundan da artıq qiyməti satıq. Caizdir. Amma onunla müqabilə bağlasaydı ki, satıram. O gəlif pulu gətirənə qədər başqası artıq pul versəydi və bu satsaydı, onda haram olur bana. Lakin seçim qoyubsa, üç gün, beş gün, on gün, o müddət ərzində ondan da artıq pul verənə artıq qiymətə sata bilər. Daha, daha. Razılıqla bərabər seçim də qoyaraq. Seçim qoyuram ki, üç gün mən fikirləşəcəm. Tam razılıq deyil bu. Sonra hər iki tərəfdən biri ölərsə o saziş dərhal pozulur. İki tərəfdən biri ölərsə saziş pozulur. Lakin iki tərəfdən biri ölərsə və onların arasında seçim üçün müddət olubsa 5 gün, 10 gün o müddəti seçimi keçir varis Varislər bu 3-5-10 gün müddətində fikirləşir. Alaq, almayaq və yaxud sataq, satmayaq. Varislərə geçir. Başa düşürür, məsələn, nə yerdədir? Nəyən bir şeyi satıram, bir şəxs deyir, alıram. Həmən alan şəxs 10 gün müddətində vaxt qoyub ki, 10 günün ərzində fikirləşir. Gəlib alacam, amma alacam, razıyam bu qiymətə, bu mala. 10 gün müddətində ölür. Ölən kimi mən deyə bilmərəm ki, artıq öldü, satın başqasına. O, 10 günü gözləməliyim, 10 gün bitsin. Gəlməsə heç kəs, marislərindən heç kəs gəlməsə, onu da götürüb başqasına sata biləm. Birinci müqavilə bozulur. Birinci müqavilə bozulur, çünki orada seçim qoyməmişdir. Yəni, deyir razıyan, gedib pulu gətirirəm. Gedir-gətirməyə ölür. Həsən, <gülüyor> müqavilə bozulur. Sonra, yatıbsa, Bazılığa gəldilər Və yatdı Lakin həmin məclisdə Də elə tərk eləməyib Yatdı bir müddət sonra uyandı Yuxu ölümün qardaşıdır Yuxu da ölüm kimi Ona oxşuyur Lakin e, Yatmaq Həmin saz işi pozmur Və yaddı Bazılığa gəldilər Satıram, alıram, əsəlam, putardı Və yatdı Ölmek dedi ki pozur. Ama yatmak pozmaz. 3. şarkıda inşallah 3. o setimi de gelen ders izah ederiz. Subhanallahum mevadihendim. <gülüyor>